Dioptrie, înalt în orga prismei cântăresc un saturat de semn, poros în foliu, ca fruntea vinului, cotoarele roșesc, dar soarele pe muchi curs de doliu. Aproape, ochii împietresc cruciști în fila vibratoare ca o tobă, coroana literei. Ciniș, jos, în lumină tunsă, grea de sobă. O daie, îndoire în slabul vis, Deretecată trece de o mătușă gunoiul tras în conuri, Lagăr scris, adeverire zilei, prin cenușă.